Той мало не збив його новеньким ровером. Цікаво, де вічно голодний і босий талірчик його доп'яв. А тоді мало не задушив в обіймах. Добре, що ти вернувся, Левко, вельми добре. Нам от так, хлопці, потрібні, ну просто от так. Роботи навалилось, що робити, не переробити. Левко здивувався, про що це рябе торохкало торочить. Тож ж не знає, що в селі роботи навалом з ранньої весни до пізньої осені. Тут для жінок вона ніколи не переводиться. Після того, як поля запорані, Вони і льон тіпають, і прядуть, І на верстатах чуть, і шиють на всю родину, І вишивають. А в чоловіків після збору осіннього врожаю Один найбільший клопіт – Дрова в лісі заготовити, хмизу навозити. Опісля ж зазвичай шукають якоїсь роботи. Дехто з майстровитих – із села на заробітки вирушає. Будувати, теслювати, столярувати. Та, ар... Та Арсен з одного вже перескочив на інше. В кіно йдеш? Ні. Та ти, Черкасе, як з неба звалився? Не знаєш, що до нас кіноустановка приїхала? Щорс називається. Сьогодні в школі будуть показувати кіно трактористи. А що таке Чорс? Левкові нарешті вдалося вставити і свої п'ять копійок у безперервне Арсенове сабаніння. Арсен зареготав. «А що б тебе п'яна качка копнула, Чорс? Ой, тримайте мене, болопну! Ну ти й туман, Левку!» Геть відстав від життя у тому холмі. Не Чорс, а Щорс. І не що, а хто. Щорс комдив Червоної армії, герой громадянської війни. Це по-перше. А по-друге... Кіно про трактористів мусять подивитися всі. А чого всі? Бо скоро у нас буде колгосп. А в колгоспі будуть і трактори, і трактористи. От, ну, трактористом ти не станеш, це факт, але роботу ми тобі знайдемо. Ти ж у нас грамоті. А комсомолові грамотна молодь потрібна. От і послужиш, як не руками, то головою. Падай за мною на ровера і вперед до світлого життя. Після фільму в клас хутко внесли стола, винесеного на час перегляду. На нього поставили скляного графина і дві склянки. За столом розмістили два стільці. На один сів Платон Репета у святковій маринарці, новому картозі і старих керзяках. На другий – молодий чоловік у чорнішкій рянці, штанах галіфе і юхтових чоботах. Платона Левко добре знав, бо той колись частенько приходив до брата, якийсь час навіть на вечорниці разом з Тимошем ходив. Чоловіка, який сів поруч з Платоном, бачив уперше. «А в очевидь приїжджий!» Репета суворо оглянув кімнату, постукав олівцем по графину. «Товариші, тільки но ви у фільмі побачили, як працюють трактористи на колгоспних полях. Скоро і в нас буде колгосп. І таких залізних коней нам дадуть і багацько. Ми пошлемо комсомольці на курс трактористів, де вони навчаться їх водити». А тепер розпочнемо збори. На порядку денному. Створення нашої сільської первинної організації – це Союзної Ленінської комуністичної спілки молоді України. Чоловік поруч з РПТОЮ виявився представником із району. На відміну від Платона, він говорив довго. Сказав, що в селі буде українська школа, скоро збудують також клуб, у якому молодь буде співати, показувати вистави. Комсомольці ж – це ті, хто має бути в перших рядах борців за нове, вільне і справедливе життя – за квітучу радянську Україну, яка нарешті воз'єдналася і простяглася від Дніпра аж до Західного Бугу. Щоб стати членом ВЛКСМ, треба вивчити статут і скласти іспит. Але сьогодні на цих перших зборах не буде жодних формальностей, бо треба скоріше створити організацію і братися до роботи з перетворення села. А статут можна й опісля виштудювати. Це справа не така нагальна. Платон зачитав список бажаючих стати комсомольцями. Левко аж зі стільця скочив, коли наприкінці почув і своє прізвище. Як? Він же нічого не говорив. Та Платон і не запитував. Та Лірчик сили, шурхонув його у плечі. Ти що, проти того, щоб у нас було нове життя? Не хочеш бути разом з усіма? А хочеш, то сиди, мовчи. Левко й сів. Ай, справді, чого це він? Люди хочуть кращого життя, а він хіба ні? Проголосували за всіх разом, тихо й одностайно, обрали секретаря, актив і аїт-бригаду. Левкові доручили завідувати хатою-читальнею. Але спочатку сказав новообраний секретар Платон Репета, треба буде зібрати книжки для неї, щось виділить район, а щось можна буде пошукати на місці, треба потрусити буржуїв. А в світлому майбутньому у Старолісах збудують не тільки клуб, а й бібліотеку. Розділ дев'ятий з наплічником за спиною, валізою в одній руці і монітором від комп'ютера у другій, Ніка стояла біля ліфта і ковтала сльози. Піднімати до гори лапки, віддаватися вона, звісно ж, не збиралася. Але зараз сили були нерівні, і випадати з вікна аж ніяк не входило у її плани, принаймні найближчі. Та й ота весела фігня у пігулках, вона таки була в її старенькому буркотливому холодильнику. Якби викликала міліцію, але звідки ж вони все про неї знають? Хтось розказав, чи самі стежили, ходили слідом, прослуховували, вишукували дані. Бррр, як гидко. Треба зачекати. Зібратися на силі знайти тимчасове пристанище».